Oh and my bad Nači ostalo mi je treći temelj o kojem govori šehi Islam Muhammad i madullah abu svojoj knjizi tri Taj treći temelj, kao što smo već navijesili, to je, znači, on govori o Marifeti Nebiji, ne ili kako on kaže, Marifetu Meibijiku Muhammed, kaže, spoznaja uzimanje osnovnog znanja o vašim poslaniku Muhammedu s.a.v. Pa onda nastavlja dalje. Znači, ovaj treći temelj, uglavnom, ne zahtjeva puno neki detaljan komentar, dovoljno da se čita tekst koji on navodi, da bi se razumilo ono o čemu govori kaže ovako kaže uh, znači govori muhammedu sallallahu alim selem uh, posljednjem vjerovjesniku kaže muhammed ibn abdullah ibn abdul mutalib ibn hašim kaže muhammed uh, je sin abdullah znači njegov otac je abdullah abdullah je sin abdul od hašimija znači porodice plemena hašimija a je od kureća uglavnom uh, vjerojatno se čuli da da se o iznate da su knjige Siri e, kada se govori o poslaniku sallallahu alajhi wa sellem da se navodi detaljno njegov neseb nesat znači njegovo porijeklo da se tačno zna znači od njegovog oca nadalje do, do kojeg sve a, djeda se zna a Ismaila do Ismaila ili do nekog drugog ima ono na čemu su učenjaci na čemu su učenjaci složni gdje da je to došlo vjerodostojnim prdavama a da poslije toga do adema ali ih da nije poznato da nije poznat znači nije pouzdano nije pouzdano šima ne vodi se znači, znači e, e, porijeklo znači od oca od oca doca ali da nije to prenešeno vjerodostojni predem ono što došlo u, u hadisima vjerodostojni to je do kojeg do kojeg njegov gdje da a do adnana Naci to nekdo, a to je došao u redosled Amadisu, a ovo ostalo iako prenosi u knjigama serije jeel nije e, nije došao u redosledim predajama. Mada to je, ovo, nije toko je e, ni bitno je. E, pa se pri čemu se čak učili, smo snimamo učili su ta epoporika nese poslanika sa samim sam znači nauči sve ili jednom napave, napame kao što ovi nauči 11 igrača ovog donog tima ale to promijenla vremena. Kaže, a Arapisu, kaže, znači, Kurejšu od Arapa, kaže, wal Arap minzurijati Ismail, Ibrahima Ibrahim, uh, Ibrahim Al-Khalil, alayhi salam. Kaže, a Arapisu po rjeklom, znači, od, uh, od, znači, uh, porodice Ismaila, Ibn, uh, ibn Ibrahima. Ismaila, a nije od koga? jest, nači od Ismaila ibn Ibrahima znači, loć porikli su Arapi. A narodni Ibrahim al jel on je on je e, poznat jel vjerovjesnik, e, vjerovjesnik kakoj je po, pozivao jel u u u Hanefiyetu Samha i tauhid, isti tauhid koji je koji je njegov njegovo pozivanje David spomenta nekoliko ajeta. Euh, uglavnom Znači, Ibrahim Alislam je jedan od, od pet od naj, najboljih uh, uh, poslanika i vjerovjesnika sa Muhammedem sallallahu alijem sallam, uh, tako zvani Ulul Azmi. Vi znate dobro da spomenite, uh, da da postoji znači, pet vjerovjesnika koji, su, koji je došlo jel, u nekim šredskim tekstama da su to u stvari najbolji uh, vjerovjesnici i poslanici i da su nazvani Ulul Azmi. Ulul azm na arabskom znači, ulu znači... Uh, onaj koji posjeduje, al azn je volja, jaka volja. Posto je pitao, što su nazvani ovi ovaj najveći poslanici, najbolji poslanici, odabranici od poslanika, zašto su nazvani oni koji su imali jaku volju? Zato što je za ono što su oni podnijeli i učinili za vrijeme svog vjerovjesništva, trebalo imati jaku volju. Zato Allah što ono kaže za Adema Selam, da nije imao azma u koranskom ajtu. Da nije imao jako volje u nekim stvarima nije baš bio, je jel, dosljedan. Kao ovi drugi poslanici koji su imali jako volje. I zato su nazvani udul azmi. Znači, znači, zato znači uh, jaka volja. Što znači jaka volja? Znači snaga, uh, dušina snaga, psihička snaga, da nešto kada počnes, kada nešto prihvatiš, da ustraješ na tome do kraja onako kako treba, to je snaga volji. Znači uh, upornost, moć, da ono što sebi odrediš da radiš, da ustrajiš do kraja. To je karakteristika ovih vjerovijesnika, da su imali toliku snagu, je toli, uh, znači psihičku snagu, da su mogli izdržati ovaj put na kojem se bilo. Mi samo kada bi analizar ži, analizirali život poslanika, salallahu alaihi ve sjelem, vidio da to je obična a, ljudska priroda, obična, obični čovjek ne može tako nešto lako potnijeti. A, znači, a, da je rođen kao jetim, da je, znači, a, kada je, da, je, da je živio, znači, a, u, kod, kod, kod jeda pa kada, kod, kod Amidže, a, a onda kada mu je počela objava, kada mu je počela objava, znači, a, kada je bio, kada je bilo naređeno da dostavi istinu, a, u tom momentu je bio sam protiv svih. Pa mu se odazove njegova žena, pa jedno dijete, pa ovaj, pa ona i pa mala skupina. Pa 10, 13 godina, mala grupa svi protiv njih. U najvećem grotlu širka i kufra pozivati u David, da tako nešto treba imati snagu, volju. Tako da se njemu njemu se mušice digle. Znali su, znali su ga, da, znači da je Siddir bio, da je bio Emin, da je bio onaj govori istinu uvijek i prijedno bovete, da je bio pouzdan, nije lagao, nije pronevjerovao i tako da. Ali to ono je prijateljstvo prema ono što je pozivao, a to je teuhid, a to je ono lajla hilala, razumijevanje ispravno lajla hilala, da se ostavi e, širk, posrednici do Lađešanu, stvorilo, činilo je od njeg znači, da je morao podnijeti veliki i ogroman teret koji, koji zaista obična ljudska priroda ne može podnijeti. I da onda poslije toga, znači, nakon učinjenje Hidžri, da da je ono koliko je e, učinjeno Ezije tapema njemu, toki je bio i njemu i njegovim onim pristalcama u Mekhi, pa onda u Medini da bude, jel, obavezan da povede i džihad. I to uglavnom, jel, borbe jer rato je poslanika sa Lollama, ali su bili, jel, da su bili oni u manje skupine u odnosu na, u odnosu na ono vojsko koja se borala protiv njih, osim jedna, jedne od rijetkih bitaka, koja je bila ne. bitka? Ne. Dobro, i Mekka, ali ima bitka na Huneinu, <coughs> kad Ađebekum Kestaretukum <coughs> da bi se učinilo vaše mnoštvo, 12.000 krećina. Kaže, šta nam mogu sad na ja, 12.000 ja? I onda ovi ovaj iz napravi napravijem zamku, pa i okoli sačkaju nogu u kotlini, pa i napadnu. I pobjegne većina ljudi koji je zbjelo popak oposlanika, salallahu alayna, sahaba. Pobjegno kod njega osim rijedki po imeništva zna koje ostaje uz njega. Naravno, onda je od njih pozvao pa se vratili, dobili su oni tu bitku. Ali to je jedan rijedak, primjer, jel, kada ljudi se općine e, zanesu se mnoštvom, a u stvari nijem prednost u mnoštvu, nego u bogobojaznosti, takvaluku, oslavnicu, nalađašano i tako da Kaže dalje ovdje, kaže, uh, poslanik sallallahu alaihi wa sallam živio je uh, 63 godine, ovdje su neki podaci osnovni, kaže 40 godina prije poslanstva. Ovo je vrlo bitna stvar, Kad govori, ča, znači uh, živio 40 godina i onda je počela objava. Šta to znači? Onda je počeo da uči, učeno ikre, uči, pa, uh, pa je učio vjeru on, pa učavao shabe, Ebu Bekru, Omer radjela on, Osman, u danom bilci njegovih godina. Tako da nemamo mi izgovor da kažemo, kažemo, znači, 35. Prošlo je tome, nekova dječurlija uči, kaže, Kur'an, Kaže, jel, kako ono kaže, jel, od, od, od, od malena se ona kleši jel tako? Prošlo je to nas. Ne! Tamman, da imaš 40 godina, nije ti kasno počeli učiti islam, počeli hipzirat Kur'an, posvijet se islamu, izučava islam, a poznat je primjer jednog velikog učenjaka, Ibn Hazma, koji je u kasno doba počeo da učivjena. Bio on pjesniji, bio je inteligentan naočnik, ovako, onako, a imao ne, nešto oko 40 godina, možda nešto manji. I što je bio razlog da, da ga to natire da počne, da se posvijeti učenje za njih poslata, ono, imam. Ušao omešit poslijek Indije i klanjao dva reka. Nakon što je klanjavnik Indija. Došlo čovjek, ali kaže, ali kaže, Gdješ klanja, kaže na filu, kaže, kada je zabranjenom vremenu da klanjaš, kaže, na filu. Dobro, Dobro. sljedeći put išao isto vrijeme, sjeo i nije klanjao, pa on dođe ovo, halo, kaže, što sjeo, kaže, što ne sklanaš, na filu, kaže. On pa počekaj, rekci da ne klanjao, ovo kaže, nije, kaže, ovo, zavato, les, babo, sposobno, na, znači, tejeto, nešto se klanjao, povodom, I ono kaže, če, kao, čoka. Da to da naučim, da... i to je naučinda bio ovo da kada on onda počeo Aha, ajmo, Knjige, mezebi, ovo, ono i tako dalje i postao imamo. Znate, nije to kasno, nikad nije kasno. Mi imamo primjera starih ljudi, tida i nana koji u 60. godini završi Kirskorana. Potrajte možda i 3, 5, 10 godina i bit će al završi Kirskorana. Šta je to u pitanju? Ovo što je malo prigovora, udul azm. Stvar bolji čitanja odlučnosti da se nešto uradi pogotovo ako je, ako je to sa ljubavlju ljubavlju i ima i ima Allah Jošanu, onda to dosta lakšije. Dalje kaže znači uh, 23 godine je proveo nakon početka objavi. Kaže Nubiya bil Iqra wa ursila bil Mudaththir wa baladuh Makka. Kaže postao vjerovjesnik kada mu je objavljeno uh, prva sura povećinu činjaka to je sura ikra bismiram bekeleli halak zašto kažem povećinu činjaka zato što ima neke činjaka kaže prva sura kao objavnje koja fatiha a ne ikra ima za to jel toka sad nisam kaže postavio je vjerovijesnik ovo je bio na ovo vjerovijesnik a postavio poslanik znači ovo kada je objavno ikra znači onda je on znao da je vjerovijesnik alačanu daje objavu spušta objavu A kada je postao poslanik, a to je samo modestir. Ja i uhele modestir, kum fe enzir. Porabike fe kepir. Kaže, o ti pokriveni, ustani i joj pominji. Šta je ustani, pominji, znači već je postao poslanik. O, oh, pominji druge, pozivaju te teuhije, neke ostave, kubire, kipove i tako dalje, do kraja onih prvih 5-6 ajeta. Načelo su neki osnovni podaci o njemu kao vjerovjesniku. Kaže Bilalullah bin Dhareti, yani shirka. Allah džele šanu je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da upozorava na shirk. da tevhid i da poziva u tevhid. Pa ova stvar, ovo sa ova račenca, je najbitnija stvar koji, koji, koji se treba čuti za više zam predavanja ovo slušamo. Suština ovo o čemu govorimo cijelo vrijeme o stvari Da je islam vjera koja došla da se bori protiv širka i koja poziva u tevhid. Značenje širka i tevhida o tome se posebno uči, aj čuli smo je ovdje osnovno osnovna značenja. Kaže dokaz za ovu surić znači malo priko spomeni, znači ja ayu helu mutafir o ti pokriveni tumfe ender ustani i opomine. Warab warabaka fakber i kaže i e, svoga gospodara veličaj narod na koji nače, da veličaj sa namazom sa zikrem i tako dalje u početku je znači poslanik sa snaga u Mekimu je bio objavnje znači bilo naređeno da klanja namaz s tim da u početku klanjao jel koliko koliko je klanjao namaza koliko je uklanjava namaza prije isramirađa poslanik sa lansanom dva dnevna On je podvarek, tri. Podvarekade, koliko puta? Podvarekade. Nek ne neki se ne bi složiti. Vasi jabeke fetahir i svoju odjeću u očici, znači da uzmate haaret, warruđ ze fehđur, znači i kipove ostavi i tako dalje. Uglavnom, kaže ovdje mana kum feendir, značenje ustani i opominji, kaže Jumvir uh, ani širk, upozoravaj uh, na širk u ajedu ila tevhid, a da poziva u tevhid. I to je dokaz za tu. Znači, to je ono š, prvo što, ga, što mala što je on naredio kada, ga, kada je trebao obznaniti ljudima u što ih poziva. Uh, I ovdje dalje pojašnjamo znači, sve što smo malo prije spomenuli, što znači, znači, znači i svoga gospodara veliča sa čime sa tevhidom uh, i, i, i, i tako dalje. Uh, i u ovo ulazi znači ibera berate od mušika odricanje mušika i širka i mušrika i tako kaže ehad ala hada ala hada kaže u ovu stvar, u koju stvar u tevhide pozivao poslanik sallallahu alejhi ve sellem 10 godina 10 godina znači ovo što, što mi hoćemo sa šest sam da obradno kažemo dobro kako ste učili nam mjesec ne poslanik sallallahu alejhi 10 godina pozivao u ovu stvar tevhid akida pa šta je problem u, u, u, kod širka i mušrika, šta znači lajla, hiljela i tako dalje, znači deset godina se to utvrđivalo. Ja sam vama navodio riječ oda ište radi Allah u, u hadijskoj bilježni muslim, svom sahihu, kaže, Allah Žešanu, znači objav, objavljivao, prvo je uh, utvrđivao imam kod muslimana deset godina. Deset godina je utvrđivan imam jakida kod muslimana u Mekiji, Pa onda je, onda, onda je sišao halal i haram. Onda je došlo da je ovo halal, ovo je haram, ovo smijete raditi, ovo ne smijete, ovo vam važim itd. Kaže Aisha Radjelana, kaže da je prvo da je odmah sišao, da je objavljeno, nemojte piti alkohol, rekli bi mušnici, nećemo nikad ostaviti pijenja alkohola. Što, ljudi, ljudi su inađije, inađe. Ako nema imana, ako nema ispravno vjerovanje, što kaže da nas je u inat trapi uznuls idu je. a to je zato je bitna akida, znači i bitno bitan je bitanje tevhid, i bitan je ovaj osnov. I zato nema smisla da ljude odvraćamo od cigareta, čak i od loših od, od, od, od, od haram od haramnošnji, od ledanja sa punica, od ovog onog harama, a ti isti ljudi koje mi smatramo da su muslimani, poziva se muslimani, ne klanjaju, ne znaju šta znači te vidjeti, ne znaju prava, pravu. Allah želšanu sa strane akide, osnovne stvari ne razumiju, znači, treba, znači njima treba prići sa strane akide i vjere. I zato ove stvar moramo poznavat, da bi mogli sa ove strane prići. Oni kada ovo razumijeli, znači ljudi obični, kada bi ovu stvar razumijeli, onda mi možemo njima jel, prijeći na to ovo šta je Allah, šta je Haram. To ne znači... Jel, Nemo da neko obrne ustvar, pa da kaže, ja kad me neko pite, jel dozvanju da pisao kaže, piti alkohol da kada tebi vas im tevhida. Ne, to ne misli se to. Ako to već pitao, recimo, jasno stvari, to, to znala si i, i, i ptice na granu, znaju uslama alkohol, jer on zabranje. Ali govorimo, ovdje znači da koncentracija naše dave, pozivanja ljudi, pojašnjavanja, počinje od arkide, od tevhida. Uh, zato ovdje navodi znači vrlo bitnu stvar i ne smiju nikad izgubiti izvida zato je jedna dobra stvar i koristna stvar da se da se uh, izučava uh, sira Allahov poslanika ne kao ne kao događaj desilo se ovo desilo se ona ono, smislu znači uh, kako su tekle te stvari kako je dolazio šarijat kako je premijivan kako je spuštan kada je znači kada je bilo zabranjeno da vodi džihad kada je bilo naređeno da vodi džihad to je vrlo bitna stvar u Mekiji je bilo haram da povedu džihad Omer Radiolahan je po da povede džihad, a omeki su bili. Pa kaže, dosta više, mi smo ponižili, ne više, prešlo sve kranice, jel. i smijavaju se nam, nama, ponižavaju nas, muče nas, nema što nam ne radi, izglađuju nas. A ti gdje imamo sad da povedemo. I što mu kaže poslanik sa nama? Radimo požarivati. Nije nam to još nariđeno. Tek kada odlazi u Medinu, kada osnivaju državu, uspostavaju temelje te države, imaju svoju vojsku, Eho, onda dolazi džihad. I to koji? Naredba džihada. Se vodi džihad. I onda, poslije jedne bitke, kaže, poslanih sada lalahu, ali im se ne? Koja je tu bitka? Kaže, dosad su nas napadala, a sad nami napadala. Sad nami, nahzuhom. Sad mi, idemo u... Ila ukridari. I idemo mi u njihove domove, njihove kuće, njihove države, da im dostavimo vjeru i To je bitka koja? Lijep. kojo peti gore na granici prema prema Šam prema Rimljanima sa Rimljanima bitka vila? Nači Sira. 10 godina je pozivao Tevhid. Nakon 10 godina kaže Uriđa i Lesema uzdignut je na nebesa. Kaže va furidata li salavate hamse. Propisano mu pet namaza. Kaže Kaže ovo sala fimekkete Klanjao je do ke bio jošu meki tri godine. Peet namaza farzova ko je iz bil propis, dok je biošumekh znač. Klanjao je oni tri godine znači ovi pet proppisane namaza, nakon izravo miraža. Kaže u obade umira bil hijžet. Nako toga narežiže, da posanik na sam se da učini Hižru u medinu. Kaže vol Hidžertu in tikalu min bele del il širki ila belade izlamama. Hidžaaj kaže učiniti Hižu i zemlje širka u, u zemlju Tevhida. Tema Hiđe je krupna tema. Tema Hiđe, znači, št, kada se, koji su povodi Hiđe, šta znači Hidža uh, znači, uh, znači, imamo Hiđu iz zemlje Kufra u zemlju Islama, i zemlje širka u zemlju Tevhida, i zemlje Novotarije u zemlju Suneta, z, mislim, mjesta Novotarije i u mjestu gdje se radi Sunet. I tako znači imamo sve ti vrste hijđa, tako da će neko doći danas jednom ja malu hijđu, jel iz? Da li spomeni, ne piši se na ljubu. <laughs> <laughs> hijđa fariđa ton alaha Kaže, hijđa je farz ovom umetu min bele ili širki la beled islam. Iz mjesta širka u mjesto islama, znači i te uhida. Kaže, vahije bakije ton ilan ta kume I ostaje hiđa sve do sudnijeg dana. A dokad zato je poznat, je kuranski ajet, u surini sa, inne ledine teba fahumul meleike, oni, kaže, zaista oni, kaže, čije, čije su duše uzjeni meleci, zanim i oni koji su učinili zulum prema sami, sami prema sebi, kalu fime kuntom, rekli su i meleci. Kaže, šta je, šta je, kako je to stanje bilo koja zbavca? Šta šta se to desilo sama? Ka, kalu, kun kažu: "Kunna mustadafin ta ka, joni bili smo potlačeni na zemlji." Pošto ja reču o čemu se govori, o kome govori koranska skaje. Kažu: "Alam takun al-ardu lahi wasi'at fatuhadru fiha zarra, nije bila zemlja dovoljno široka, velika i prostrana da učinite hidru u njoj." Ovaj ajet narodna ajet završava ka lefeu like me wahum jahannam kaže takvi vam je takvima je boravište džehenem kaže ovo sajad mesira a loša je ona boravište Ova je govori u stvari o muslimanima koji nisu učinili hijđru iz meke u medijima primili islam ali iz određenje razloga nisu učinili hijđru i šta je bilo? pa su i mušici poveli sa sobom u bitku na bedru poveli u na bedru pa su bili neki od njih Poginuli. Neki bili zarobljeni. Od zarobljeni je bio i Amidža poslanika sa lalavom srnem, el-Abbas. Znate taj primjer, čuli ste vjerojatno pa kada je doveden, kada se ga zarobili, dovede pred poslanika sa lalavom srnem, pa on kaže, o Muhammed kaže, ja sam na vašoj vjeri. A oni ga to u, u borbi znači vidio na strani mušljika, i zarobili ga habi, i on kaže, kada je doveden pred poslanika sa kaže, ja sam na vašoj vjeri. Kaže Njom poslanik sa nekom hadisom koji kažeži Haakim uh, u svomu stedreku kaže m anfa zaheru ka kana al asu siti teba ti si s svojom vanštinom bio protiv nas toku bitke dobro bio protiv nas i naredio da se, da se napravi otkup da su otkup da ga otkupimo uši da se vrati u da se vrati rekao a e to ono pitao se vraća el kufra i shirka oni koji pomažu kafiru muške protiv muslimana u rat vraćao se ova ovaj hadis na to E znači ovaj AR govori o tome da su određeni muslimani povedeni i prisiljeni u borbu sa mušicima u bed bitke na bedru protiv muslimana. I znači bili su ubijeni. Pa kada su naši meleci pitali šta je vi znači šta ste vi izašli što ćete vi na strani kafira mušika protiv muslimana, kažu bili smo potlačeni na zemlji ja bi smo miskini, bili smo slabi potlačeni, nismo mogli kaže, a, o njima odgovaraju Elim tekun erdu lahi vaski, kaže zar nije zemlja bila prostorna, široka da učinite hijdru, znači bila im je obaza da učinite, znači napravili su grešku u nečinjenju hijdri i tu su napravili prekša, i tu je hran što radili i doveli su sebe u staciju znači da im je prijetnja, da će im boravište biti džahenem zašto? Zato što su bili na strani širka i mušri kao u toj borbi proti muslim e uh, narod nasavka imamo uh, imamo izuzetak toga to su jel, to su ljudi žene i djeca koji nisu bili mogućnosti da učine hidr nisu znali uh, nisu puteve kojima mogli da dođu i nisu bili fizički mogućnosti da urade hidrel oni se oni su izuzetak iz ovog propisa a imamo drugi koranski ajat koji kaže Allahu ja i iba, ja i badi jeledina amenu in ardi vasi'atan o, kaže, uh, o koji vjerujete o vjernici, zaista je moja zemlja ardiva, široka, prostrana. Kaže, kaže zaista moja živak, fe i ja je fabudun. I samo mene obožavaš. Šta to znači? Pa ako na nekom mjestu ne možeš da ispoljavaš vjeru kako treba, imaš problema, imaš mogućnost, pa makar bi vlastiti dom, ne možeš biti musliman kako treba, jer čini hižu tamo gdje možeš da budi musliman pravijan. Nisi došlo, ako odiš na ono mjestu, gdje može živjeti dosta jednostavno kao musliman. Nisi došlo i nije, nije tvoj uh, prelazak iz jednog mjesta u drugog mjesta spuran sa strane širete. Nego je pohvalan ako tražiš ono mjesto gdje možeš ispoljavati islam na najbolji način. Naravno, kod nas jelo, uh, činjenje Hiđade je vrlo komplikovana stvar zbog situacije u kojoj živio. Znači, pomiješaj od muslimanske afrima na raznim mjestima da da, da procena toga gdje mu je bolje, gdje mu je sigurnije, to je to ispod više to to može se pretotim jako filozofija, to je stvar subjektivnosti i relativne stvar, ali uglavnom nema sumnje da ima je da ima mjesta gdje musliman može bolje ispoljavati jaču i tvršiju vjeru nego na drugim gdje to ne može. I naravno bude pitanje džemata. znači ondje gdje imaš jak džema, gdje ima gdje u tom džematu možeš da učiš vjeru, da se držiš, ispunjaš vjeru, da budeš da čuvaš svoju vjeru sklop tog džemata da je to ono čega se treba držati <coughs> za razlog toga da se izdvoiš, da ideš sam uh, da budeš izložen fitni i iskušenju Muslimanu je obavezno da bježi od fitne i od iskušenja. Dalje kaže ode uh, uh, šejh sam pa uh, Muhammed Abdul Wahhab kaže uh, prenosi od imama Begavija, imam Begavija kaže imam Begavi kaže na Ulla kaže nezle hadid ayatul muslimine, kaže ova ayet je spušten muslimanima koji su bili živjeli u Mekki i nisu učinili hidžru u Medinu, kaže, pa im Allah je dala šanu nazivaj muslimanima, kaže. Na dahun bismil iman, nazvali muslimanima. Međutim, ukoravaj sa te strane što nisu učinili i da su učinili jel, veliku pogrešku i veliki grijeh. A dokaz za hidžru je sa, sa strane suneta i kaže poznati hadis koji kaže da je Daud Ahmed Od Mavi radilao kaže Laten Khatiu hidžatu hata uh, tenqatiu kaže ne prekida se hidžat sve do sve ne prekine teuba kaže Laten Khatiu teubetu hatta tatlu shamsun min magribi a uh, teuba ne prestaje sve dok sunce ne izađe sa istoka Dalje kaže uh, autor knjige kaže felema istiqratu al-madinati amru biqiyati sharis an kaže u medini nakon što je poslanik sam učinio hidžu kada se islam ustabilio Kaže sa ostalim obeležjima islama, poput zekata, posta, hadža, ezana, džihada, narživanja dobra uh, zabranjivanje zla munkera. Kaže i drugih uh, obeležja islama. Temelja islama, ruknova islama. Kaže ehad ala hada 10 godina. Postanik sallallahu alajhi ve sellem na ovome živio, ustrajao i vodio muslimane 10 godina, kaže, od wufija, salavatullahi alaihi, vasalamuhu, kaže, kaže, od dinu Hubakin, i Allah, kaže, na, nakon toga preselio na bolji svijet, na ahiret, a njegova vjera je ostala poslije njega. Wa hada dinuhu, kaže, ovo je njegova vjera, la illa ila delal umata, kaže, nema hayra, A da Poslanik sallallahu alejhi ve nije uputio svoj umet na taj hajr, kaže wa, walla sharra illa hadharahu minhu diti ma zla, a da Poslanik sallallahu nije upozorio svoj umet od tog zla. Uh, ovaj dio ovdje ovo došao bi radostonom hadisu da se prenosio da Sahaba da su ovako rekao kaže umro je laho poslanih sallallahu a kaže a nije ostalo kaže nešto hayra i dobra i znanja da nam nije pojasnio niti ima zlo i niti ima zla i i neznanja i shirka i kufra da nije pojasnio poslanih sallallahu alejhi ve sellem kaže kaže autor knjige kaže wa hayru allazi a kaže hayr na koji je uputio nas Allahu poslanih sallallahu alejhi to je ono što stalno oko njega kružimo A to je tauhid. tevhid što je suština islama i srž islama. To je suština islama i to je srž islama. Kaže u wa ma yuhibbu Allahu wa i to je sve ono što Allah znači što boli i sa čime je zadovoljan. Kaže u sharru alladhi a kaže zlo na koje poslanik sallallahu alejhi ve upozorio, kaže u washerk. To je širk činjenja Laoh da Shanu Šerka. Kaže: "U ma yakallahu ve yebahu", uh, i sve ono što Laoh da Shanu sopreziri i što zabranjuje i uh, što sa čime nije zadovoljan što ne voli. Kaže: uh, "Barakallahu ila ilanasi kafe", Allah džashano posla poslanika sa svemi ljudima. U ofterda uh, taatehu ala jami'i thaqalin jinni wal insi", kaže propisao je uh, dvjema vrstama stvorenja da mu budu pokorni, a to su džini i ljudi. Kul ja i veledine, ja i nasu in i rasulullahi reci o ljudi, ja sam svima vama vjerovjesnik. Allahu poslanik. Kaže uakemelallahu bihirdin alažanu je je potpunio vjeru sa kime? Sa, sa poslanikom sallallahu alayhi sallam. Znači nije umro poslanik sallallahu alayhi sallam, a da nam nisu pojašeni svi detalji vjerni i zato kod dođe nešto uneseno nakon njega ovu vjeru i kaže to je od vjeri i pripiše vjeri to je ono što se naziva je l novotarija bila ona u akidi ili u fiku a dokazao potpunje vjera je poznati a namo u sura el maide elome ekmeltu lekum dinakum wa, wa raditu lakum al islam deena danas sam vašu vjeru u upotnio I, i, i usavršio sam, znači, usavršio sam, potpunio sam, usavršio sam vašu vjeru i potpunio nijamet prema vama i kaže, zadovoljan sam vam da vam islam bude vjera onakva kako ona je postavio poslanik postavi, postavi, salallahu alaihi wa kaže, a dokaz da je, dokaz da je poslanik salallahu alaihi wa sallam umru, kaže je, kur'anski ajak in neke mejutun, a inahum meji tu, on kaže ti si mrtav, ti ćeš umrijeti, i oni će umrijeti, oni ko su bili sa njim. S tome, in nekom jomen qijamati, in da rabbi kom tahtesi mod, za se ko kaže ko dalšanu, kaže, raspaljati, kada dođete predlašan na sudnjem danu. Neko češ pa za treba dokaz da je postani silno umro, pa treba, jel, treba dokaz. Imamo historijski dokaz, a imamo i šarijski dokaz, jel, da je postani silno umro, da to nije baš toliko ni neobična slova, vi znate, koji je od najvećih ljudi koji se zanegirao smrt poslanika sallalama sallam. To je Omer radijallahu anhu, kada je sukao i sablju rekao, ko kaže da je umro Muhammed sallalama sallam, ja ću mu sa sabljom presuditi. Pa je tvrdio nešto drugo. a nije dok nije Ebu Bekr, jel, rekao ono što je rekao, ko je obožavao Muhammeda, Muhammed je umro, a ko je obožavao Allaha žilšanu, Allaha žilšanu živ i proučio nepoznati ayat za koji kaže Omer da ga prvi put, jel kao da ga prvi put čuo, ja, stvarno znamoga je na pameti. E, kaže dalje u nasu puteva kaže one nasu idamatu yubathun, kaže ljudi kada umru biće proživljeni. Dokaz za to je ono poznato što učimo jel na kaburovima, što uči se jel na kaz za neku kopa, minha khalaqnakum wa fiha nuidukum minha nukhrijukum daratan ukhra, kaže odne Allahčanu kaže od nje od koga od zemlje sam vas stvorio kaže u nju ćemo vas vratiti i iz nje ćemo vas ponovo izvaditi oživiti iz zemlje e, kaže a nakon vabad al ba'teti kaže nakon proživljenja ljudi će biti muhasebun bit će kaže imaće polagaće račun kaže međzijun bi amalin bit će nagrađeni za, za njihova dijela Dokaza zato uh, su riječiči uzvišen u Waddil wa la hima fis semawati wama fil ard kaži Allah je jasno pripada ono što je ina nebesima i na zemlji kaže li ejzil ladina esa u bima amalu kaže da bi kaže da bi kaznio one koji su loše postupali od svojih dijela vo ejzil ladina ahsano bil husna da nagradi one koji su činili dobra djela znači ova ayat jasno i nedvosmisleno ukazuje na na, pola, na računa na sudnjem danu. Ka kada moment kada bi bi ba, bi kafir. Ona ikonegira da će biti proživljen, on je kafir dokaz za to su reči uzvišenog Zemelina Kaferu uh, Ka tvrde oni koji ne vjeruju kafiri da neće biti proživljeni. Kaže dalje: "Warasalallahu jamia'r rusul mubashirina wa mudzirina", a kaže Allah džanuje: "Poslao sve vjerovjesnike da bi e, obradovali i upozorili, da bi obradovali, obradovali e, oni koji se odazovu jernike sa džennetom i upozorili one koji koji odbiju hak i istinu i vjerovjesnim što da bi jel a, zapretili džehennemom a dokaz zato kaži uh, koran riječi alađešanu kaže rusule mu beširino muzirin li elajekune li elajekune li nas i alelajno hođe kaži uh, uh, poslanike smo slali mu beširino muzirino oni koji su obeseljavali oni koji su upozoravali da ne bi bilo da ne bi ljudi sebi uzimali da ne bi sebi ljudi uzimali uh, Doka, tražili dokaze Bada Rusule. Nakon što su poslali poslanici da kažu jel, da imaju dokaz zašto se nisu odazvali, jer nisu znali, jer nije bilo poznato da treba se tako ponašati. Na Kaže, va olohum nuhu analista. Kaže, prvi poslanik je bio Nuh Aleyhisselam. Znači, nije bio Adem Aleyhisselam. Ima odelagalno razlilađe među njacima. Da li je bio Adem Aleyhisselam poslanik ili nije bio oslanik većina učinjaka, da je bio u stvari samo vjerovijesnik. Da mu je sluštana objava. Ali da je prvi poslanik bio Nuh Alejhi Selam. salam Kaže u ahiru je Muhammed s a zadnji bio Muhammed s-salam a on je kaže cha temu nebi jin bio kaže pečat vjeroviesništvima Uh, a dokas kaže da je prvi bio Nuh uh, je su riječ uzvišenog inna akhaina leke kama akhaina ila nuhi wan nabiyina mubarakemis va temis v tebi objavljali kao što smo objavili Nuhu i vjerovjesnicima poslijednji njega kaže vo kulli ummetin ba'atallahi laha rasulun min nuhin li muhammedin kaže svakom narodu umetu kaže Allah je slavo vjerovjesnika od Nuhu do Muhameda sallallahu alayhi ve sellem uh, šta su te raduje vjerni je mu ruhum bi ibadete Allah vađe ibadet, darživale smo vjeruje se da da čini ibadet samo Allahu džellešanu vojen ahum an ibadete tagut ta, i zabranjivali smo im da kaže čini kaže da čini ibadet tagutima a posle šta znači tagut kaže a dokaz zato su reči uzvišen odakal danas na fi kulli ummeti resul la mi smo poslali svakom umetu jerovjesnika Anja Abdullahe što ne tako da da da čini ibade samo lažeš ano i da se kloni ta taguta. Voftara dallahu ala jamil ibadi. Eee uh, al ibadi al kufra bi tagut wal iman billah. Allah džellešanu nas znači, obavezao sve svoje robove znači da, da imaju kufr u taguta, zanagiraj taguta a da ostvari vjeru Allah džellešanu. Pa onda navodil riječi Ibnul Kajma, ovdje ovaj dio, ovdje aj Ajta, da je Allah Žešanog poslao svakom, svakom umetu, svakom narodu vjerovjesnika, kako se to uh, razumiti, ja? jel? O tome razmišljali, trebate to tom razmišljati, a kako to, u kom smislu se misli da je poslan svakom, znači ako mi sad uzme umet, da li, da li su Rusi, recimo, umet kao narod, ili njima poslano poslanike, ili vam poznat, iz onda bilježi, ko je bio njima poslanike? Sad ili poslanih umir je poslali cijelom sučanš Dobro, ruski su bili prije mame, da sam se znam. Ako su bili, ilir, kelti i ovi oni, svima njima slad poslanih. Znači, imamo ajet koji jasno mi dosta način, nijesu ja umiru da je to vaka istina, ali ako mi sad historijski to pokušali da odmotamo, jel? Da, da li bi to historijski jel, mogli naći, otvrdi tako dalje i jel se to tako potvrđuje, jel? Je li se to tako potvrđuje, može se potvrdići, šta ako ne nažem da ne mož Načnije, ja smje ovo je ovo je hak istina da da je alah jano posla, znači to je potvrđeno u kuranskom ayet i hakisto su pozivani od čega su odvraćani. Ali znači ta provjera ne ide ovim putem kod nas da se vraćamo istorijske knjige i govorimo. Na znači, što ako bi ušli da, znači ako bi te, tako na takom načinu analizira mnogi stvari koje su obavezno u Kur'anu, ne bi se to složilo, ne bi se složilo ono što što su utvrdili naučnici istorije ili istorije sa oni mnoge stvari koje u Kur'anu. Pa to nas ne treba dovesti u sunnju, uh, da je hak i istina što u Koranu, niti nas treba plaho radova tako se nešto poplopi, ko što znamo čisto. Onaka ono, je potvrdila nauke, maže drago, nama obasijamo na sloci. Ne, ne vjerimo zato ni zbog nauke, ono, jel, on će svakako u sunnji dan će otrživati stalno, kao što obježujem u Koranskom majtu. I ono što je nama i ono van nas utvrče da je hak i istina ono što je u I to je dobro koris za korištenje za davo da poziva druge ljude, u, da, da im pojasnu da je to hak i istina. Jel, ali ne treba da nam to grije iman jer ima nam grije hak i istina koja je došla jel, u Kuranu samom u Koranu. To su jedne dvosmisljene i jasne činjenice. E, dalje ovdje navodi znači, autor i skoro završava sa ime, kaže kaže Ibnul Qayyim, rahmetullahi alayh kaže Ibn značenje taguta mana ta gut značenje taguta kaže mate džave zabihl abdu hadehu min al-ma'budi au matbu'in au muta'in au au wa tawaqi tu takođe kaže značenje tagutu Tagu znači sve ono što pređe granicu sve ono što se pređe grancu o strani Allahovog groba Bio, znači ono što se obožava ili ono što se slijedi i ono kome, kome se biva pokoran i kaže dalje kaže otavavit ta guti su kaže uh, ima ih mnoštvo kefiru kaže vrlo usuham se uh, njih glavnih uh, glavne vrste taguta su peta taguta. kaže prvi je iblislane tulaj ali ihi Ovdje je l'autor spominje uh, Lane Tula Eliha, to je uh, Mesela koji čunjaci ima razilaženje, da li je ispravno da kako spomini uh, uh, ime Iblisa, da se kaže uz njeg uh, Lane Tula Eliha, da, tu, da li to treba stavno spominjati ili ne, ima razidlaženje među čunjacima. Uh, Lane Tula Eliha znači nekoje proklostvo na njega. Jel? Kaže dalje, znači to je prvi, znači prvi takut je Iblis, i to je jasno ko Daniela dan se našli izpoziva, poziva zašto mu je zadatak do sumnjih dana tako da dan, dakle. kaže sljedeća vrsta druga vrsta to ta od tih vr, pet vrsta ta guta kaže woman woman ubedava ho rada onaj koga ljudi obožavaju a on je sa time zadovoljan sa ovim se jel izbacu iz izbacu istorije sa religijsalan primjera zašto jer ljudi ga obožavaju čini, ga, čini je od njega pravo božanstvo da je sin da udbila boži i slično tome jedan od trojici a, a Zašto s ovim izvodima? Zato što Islalisa s time nije zadovoljan, on je čist njihe, od njihovog širka. Čist je bio na dnjalu koji biće čist na sunnjih danu i kada bude spušten pred sunnjih danu, od predznaka velike velike sunnjih dana. Druga, druga vrsta, treća, treća vrsta Taguta, kaže Men dea nase ilaj badet i nefsi, onaj koji poziva ljude da čini njemu i badet. Znači, bilo to u džini od ljudi, kao što je, jel, primjer faraona, faraona koji je poziva, jel, da je on neudubila božanstvo i da njemu treba činiti i badet i sve ostalo što je predstavno ovdje. Kaže, dalje je sljedeća, kaže men id da še en min el min Ona ko tvrdi da nešto zna od od znanja gaipa, da poznaje gaipa. To su jelovi jel, da zna što je kako mi nazvam kojim imenom, jel, uglavnom, je, jest proroci, vidovnjaci, je, siherbazi, džin hođe i slično. Je, Kaže: "ومن حكم" sljedeća vrsta ova stih u kojem završava, kaže: "ومن حكم بغير ما أنزل الله". I ona kaže ko sudi mimo onog šahašano objavio je tagut. Bogdanov, što se tiče ovog peta što navedeno, znači to je u osnovi tačno i to je ispravno, s tim a, da tu ima, jel a, da ima tu detalja, ima neki od onih koji ne sude po pa, na vlasti su Nači nisu, ne mogu se nazivati, nice se smatruje tagutima, a neki koji jesu, jesu taguti. Znači, imaju tu detalje, nači ne, ne uopćava se ovaj propis i ne potvoda i svipo taj propis, što je tema za sebe, jel? I također i to se uči, jel, u, u akidijskim knjigama. Znači, ovdje sam bitno da vam pominu, znači, da to nije uopći propis, jer ako bi bi uopći propis, onda bi jel, trebali mnogi velike muslimane, islamske ličnosti i vođe, Pogotovo u zadnjih stotinja godina, koji su bili na vlasti, veliki hajri za islam muslimane, od pojedinaca do džemata, a koji nisu, bili na vlasti, a nisu suzili po lahom zakonu. Ispali bi se oni, jel, tako da treba je učiniti, učiniti kufru i tako dalje, a u stvari, su hajri od oni koji, je koji se nisu pokušali nešto rad za islam muslimane, koji samo sa strane sjede i analaziraju ili pametuju. Dalje kaže uh, u Adeli kako tada za ovo su reči uzvišenog da i krahe Fidin katebe in rusht kaže nema prisile u vjeri. Potamo smo govorili šta znači? Naravno jas, jasno jasno ostaje nema prisile u vjeru. Na znači, to je isto a, a prisile u vjeri ima. Naši prisile u vjeri ima često kod nas, jedno, često kod nas znači, u nekim periodima Kur'ana pogrešno prevedu. Onda gdje naš nema pristele u vjeru, to je pogrešan prirod, nego nema pristele u vjeru, a i oko toga ima raziloženja, koga nema pristele, koga ima. Katebejene ruštu minelkaj, kaže jel jasan je rušt uputa, hak istina od zablude, femei jekvor bi toga od onaj ko, ko čini, čini kufr, negira ta guta, a potvrđuje i vjeruje Allah Žešanu, fahad istem se bih bil ili vuzka, taj se uhvatio, urvat ili vuzka, urvat il to je, to je la ilaha inela, po mnogim ufesirima, ili Kur'an i to meslično. kaže, la, uh, la in fisa leha, uh, i kaže, od koje se ne odvaja, Wallahu se minu alim, Allah Žešanu, onaj koji, koji sve čuje sve zna, Kaži, a ovo je kaže wa uh, hada maana la ilaha illa ovo znači nje la i nah inna to misil ovo je još se spomenuto u kuranskom ajetu znači negiranje kufru utaguta i vjerovanje ala el to je čvrsto držanje orvat odushka to je naši la ilaha illa to je znači najla kao spomenuto ovon kuranskom ajetu i kaže ahadis je spomenuti poznati el hadis u kojim došlo da je posljednicama rekao kaže rasul amr islam wa amuduhu sala wa zirvetu se namiru džihadki se videli kaže glavna stvar je islam glavna stvar znači ljudima na dunjalku stvorenjima sa kalim džinima i ljudima je stvar islam temelj znači, umu amud, znači temelj tog islama je namaz kao što kaže Omer jel La hazza fi l-islam min la salati lahu. Nema udjela u islamu onako nema namaza. Kažu wazir betu sanamihi a najviši vrh tog islama, vrh krvi tog islama je u stvari šta? Džihad na Allahovom putu. Znaci džihad je krv ove vjere koji čuva ovu vjeru i brani. Kari wallahu a'lam wa sallallahu aleihi wa ala Muhammad sallallahu aleihi wa sallam sahbihi kaže Allah zašao najbolje zna i neka salavat na Muhameda alayhi salam sallallahu alaihi wasallam. S, s, s time smo osnovim smo znači završili uh, ovaj kratki je komentar, tri načela. Samo još da, da rezimiram, znači uh, pretpostavljam da su mnogi stvari, većina stvari vi dobro poznate što su ovde spomenute ali ona najbitnija stvar ovdje, a to je koncentracija i rezimiranje svega, svega što je vezan za islam, a to je unegiranje širka i potvrđivanje te i značenje lajnega. Ko to u osnovi svati u islamu i zna sa čime su poslati poslanici, zbog čega su poslati, što su isukali sablju, da su isukali zbog širka i da su poveli džihad zbog tevhida, znači on puno zna o islamu. I zato je ovaj osnov i ovako, pristup pristo prezumiju o jako bitan za izgrađu zdravija akide jednog muslimana. Ako, ako bi počeo izučavanje akideskih temelja s nekog drugog osnova, znači, izučavao bi neke, neke ogranke akide na koje ne može izgraditi ostale temelje da se temelja a zdravog zavoga kidskog razumijevanja vjere. Ja molim Allah da šano damu kaboli ovo naše druženje da bude dokaz za nas a ne protiv nas i da bude jel, kao neki osnov na kojim ćemo izgradživati dalje naše šerijasko znanje i jačati svoj iman i e, i svoju vjeru kako privatno tako i u ovoj zajednici u kojoj živimo. Svane Allahumma behamdike eshdoen laita istafurke wa atubu ilayk اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد